Tizenkilencedik fejezet. 2010. USA, Észak-Karolina, Fort Bragg, Deltaforszkiképző Bázis. Verőfényes napsütés, langyos meleg, csönd és nyugalom. Közben a bensőmben már csak nem tetőfokára hág az izgalom, amikor meglátom a hatalmas medencét. Érzem, ez kemény lesz. Az elmúlt időszakban sok minden történt. Hetekig más sem csináltunk, csak a lőtéren hasaltunk. Nem sejtettük, hogy az a kezdet. Amikor már tökéletesek voltunk a célzott, irányzó lövésben, jött a következő lépcső. El kellett sajátítanunk a mozgás közbeni lövészetet. Erre azért van szükség, mert egy tűzharcban ritkán hasalsz és lősz célra. Legfejebb, ha mesterlövész vagy. Akció közben nem kémlelheted az irányzékot. Az embert kell nézned, akit ki kell iktatnod, miközben civilt nem érhet találat, és egy túszmentő bevetésnél ez igencsak fontos szempont. Külön pályára kell kapcsolnunk a fejünket és a kezünket úgy, hogy mégis összedolgozzanak, és ez piszok nehéz. Tized másodpercek alatt kell eldönteni, hogy aki elé dugrik az ellensége, vagy az, akiért jöttél, és mindezt úgy teszed, hogy a környezetet is szemmel kell tartanod. Tehát az, aki precízen lő célba álló vagy fekvő helyzetben, az egyáltalán nem biztos, hogy egy akció közben is betalál. Más úgy lőni, hogy az irányzékot nézed, és más ha a célt, vagyis az embert. Lényegtelen apróságnak tűnhet, pedig ez az egyik legfontosabb különbség a két lövészeti kiképzés között. A lövedék centiket sem tévedhet, mert egy terrorista és az áldozata között olykor igen kevés a távolság. Nem torpanhatunk meg, nem várhatunk ki, pontosan kell lőni, és mindezt mozgásban, sokszor rosszlátási viszonyok mellett, adrenalinnal elárasztva, és nem utolsó sorban nagy zajban. Igen, a zaj is tud zavaró tényező lenni, de nyilván megtanultuk egyes lépéseknél bekapcsolni magunkban a szűrőt. Például, ha gyermek sírását vagy nőki ajveszékelését hallod egy akció közben, az sokkal jobban megterhel mentálisan, mint egy üvöltöző terrorista. Vizikiképzést eddig keveset kaptunk, jobbára a tengerben a hullámokkal kellett harcolnunk, és mérték a kitartásunkat. De ez most más. A vizikiképzőnk olykor végigmér minket. Gúnyosan elmosolyodva tudatja, hogy ez itt aztán nem holmi strandolás lesz. Felsorakoztat minket, majd egyszerűen csak ennyit mond. Vetkőzni. Minnyáján követjük az utasítást, a ruhánkat mérnöki pontosággal összehajtogatva tesszük a kőre. Az alsó nadrágot magunkon hagyva visszaállunk a helyünkre, mire ő elsétálva előttünk újra csak egy szót motyog. Leülni. Leereszkedünk. Én törökülésbe helyezkedem, miközben próbálok a részletekre figyelni. Több kiképző jelenik meg, de igazán csak akkor ismerem fel, hogy hamarosan kurva nagy bajban leszünk, amikor fölfedezem a búvárokat a vízben. Emberjogi aktivisták, üvölti el magát a kiképző. Hallottak már róluk? Nyilván egyikünk sem felel, ezt a olyan költői kérdésnek könyveljük el. Védikám a maguk érdekeit is, uraim. Belekacsint az egyikünk szemébe, de azonnal tovább is sétál. Mert ugye önöknek jogaik vannak. Úgy, ahogy minden embernek. Végre megáll a tér közepén. Enyhén terpeszállásba helyezkedik, majd a karját összefonja a melkasám. Nos, ma jogukban áll életben maradni. Nagyot nyelek, a torkom kiszáradt. De az arcom rezzenéstelen. Ezek az emberjogi aktivisták folyton az ellen kampányolnak, hogy ne tegyük ki a különleges katonáknak készülőket életveszélyes feladatoknak. De kérdem én. Hát nem veszélyes már megszületni is. Néha bírom a filozofáló kiképzőket, néha megbaszottul az agyamra mennek. Most türelmesen hallgatom. Kíváncsi vagyok, hova ki. Mit fognak tenni egy akció közben, amikor bajba kerülnek? Sírnak majd, hogy jaj, mi ezt nem gyakoroltuk. Erre nem tudhatom a megoldást, ezt nem tudom megcsinálni. Szánalmas. Suttogja, de ez nem nekünk szól. Inkább csak azoknak a bizonyos aktivistáknak. Lófoszt. Maguk mindenre fel lesznek készülve. Megismerkednek a halál mert lesznek helyzetek, amikor köröltve majd vele. Szóval a feladat valami olyasmi lesz, hogy ájulásig. A feladat egyszerű. Beugranak és úsznak. Hülyék lennénk, ha ezt elhinnénk, de jó pár másodpercig hallgat, ringatva minket abban, hogy talán mégsem lesz ez olyan piszok nehéz. A víz hideg, kibaszott hideg. Amikor beleugranak, levegőt sem fognak kapni. Pedig jó lesz, ha szippantanak egyet, mert csak húsz méterenként jöhetnek a felszínre oxigénért. Ha lemerülnek, a medence alján, négy méterrel a víz felszín alatt tempóznak. Érthető? Megint nem felelünk, elég egyértelmű a feladat. Akkor egy kis matek. 50 méteres a medence. 20 méterenként vehetnek levegőt. A kezdő levegőn kívül hány felszínre bukkanással kell leúszniuk a hoszt? Igen, igen. Kettő lenne a helyes válasz, de szarnapon van, ezért csak egy levegőt engedek. Vigyorodik elmire én a medence túlsó felére szegezem a tekintetemet. Menni fog. Két levegővétellel is megoldom. És uraim, így is kurva jó fej vagyok, mert a kezüket és a lábukat is használhatják. Erre az egyik búvár felröhög, akinek csak a feje látszik ki a vízből. Nem tűnik vészesnek. Tudom, két dolog van, ami ennek az egésznek a buktatója lehet. Az egyik a víz hőfoka, a másik pedig az oxigén. Mert biztos büntetés jár azért, ha nem tartjuk be a szabályt. Úszni jól tudok. A higgadság is erényem. Így egyelőre nincs mitől tartanom. Vannak feladatok, amiket vagy sikerül elvégezniük, vagy nem. Ennek a végrehajtása különös súlyjal bír, ugyanis aki elvéti, az mehet szépen haza csicsikálni. Oké, okay. a nyomás rajtunk, meg kell csinálni. Nincs második esély. Ez azon feladatok egyike, amit elsőre véghez kell vinniük. Így akinek gondja akad az úszással, vagy esetleg a hideget viseli nehezen, az most álljon fel. Egyikünk sem mozdul, de ő vár pár másodpercet. Egy kör oda-vissza, száz méter. Öt körük van. A búvárok majd eldöntik, hogy kell-e maguknak segítség vagy sem. De ha kell, akkor már szarul áll a szénájuk. Ugye értik? Sosem tolerálom az időhúzást. Alig bírom féken tartani magam. Azonnal menni akarok, és végig akarom csinálni. Olyan vagyok, mint egy versenyló, amit beletereltek a karámba. A feladat végeztével négy kézláb várakoznak a medence szélén. Nem állnak fel, nem csinálnak semmit, csak mint a kutyák várnak. Megértették? Ha valamelyiküknek hánynia kell, azt is úgy oldja meg. Addig várakoznak, amíg az orvos meg nem nézi magukat, és engedélyt nem ad a felállásra. Egyszerű. Gondolom nincs kérdésük. De ha van, azt tartsák magukban, mert itt most csak egy cél van. Megcsinálni. Páram bólogatnak, mire a kiképző a kezét összecsapva vigyorogva mondja. Akkor sorakozzanak a pokol kapujához, hölgyeim. Az első oszlopba kerülök. Nincs ezzel gondom, mert pont, hogy türelmetlen vagyok. Értettem a feladatot, és túl akarok lenni rajta. Meg akarom oldani, ezért nem bánom, hogy az elsők között kell végrehajtanom. Pol sokkal hátrébb áll. Most nem foglalkozunk egymással. Itt mindenki csak magára számíthat. A vízben levegő búvár ind, egyszerre öten ugrunk a vízbe. A kibaszott hideg megfogalmazások, a kiképzőnk részéről igencsak helytálló volt. Olyan érzésem van, mintha a szívem is megállna egy pillanatra. Ütemeket hagyna ki, és azon gondolkodna, hogy képes-e indulni. A víz felszínére érve levegőért kapok, de képtelen vagyok beszívni, sem a tüdőm, sem a végtagjaim nem engedelmeskednek. Az egyik mellettem ugró katona visszafordulva a medence széléhez kap, hogy fogást találjon, mire mögötte terem a búvár, és durván megemelve szó szerint kihajítja a partra. Te mehetsz, elcseszted. Néhány taposás után már képes vagyok levegőt venni. Jó pár belégzés és kifújás után érzem, hogy a testem elfogadja a sokkoló hideget. Tudom, hogy hamarosan az elmémre is kihat majd. El fogom veszíteni a kontrollt. Talán még halucinálni is fogok. Ezért egy belélegzés után a medence aljára merülök, és úszni kezdek, hogy az öt körbe beleférjen a józan kitartásom. A szememmel nyugtázom, hogy az egyik búvár szintén lemerül velem, és Árgus szemmel figyel. Amikor elúszom mellette, látom, hogy fölemeli a mint mintha csak bíztatna, hogy jól csinálom. Azt hiszem, ez az egy mozdulat fog végig taszigálni ezen a poklon. Igen, most ez lesz a hitem. Hiszem majd, hogy képes vagyok rá, mert ők is hisznek bennem. A hideg víztől szaporábban kéne vennem a levegőt, de arra nincs esély, hiszen csak egyszer mehetek a felszínre. Ha kapkodni kezdek, akkor még inkább oxigént akar majd a testem, és akkor nekem annyi. Az utolsó körömnél vagyok. A hideg már elzsibbasztotta a végtagjaimat. Az úszás nem megterhelő, csak a jeges víz. Kinyitom a szemem, a medence alján lévő csempék fugája néhol összefolyik, a látásom már nem oké. Döbbentem meredek a búvárra, aki vadul mutogatva adja tudtomra, hogy sodródjak balra, mert rossz az irány. Nem fogom a helyzetet, de nincs más választásom, mint hinni neki, ezért kisé oldalra tempózok. Ekkor tűnik fel a medence fala. Faszom, keresztbe úztam. A térérzékemnek végképp innen innentől csak a falad némi tájékozódást, de olykor minden elmosódik, és csak remélni tudom, hogy nem tértem ki. Az izomrángás kezdetét vette, a karom veszett reszket és érzem, ahogy a combom is szapora ütemben feszül, és ernyed. Már nem összeszedettek a mozdulataim, de csak pár méter választ el a sikertől. Följebb búszok, a felszínre akarok jutni, mert hamarosan a medence széléhez érek. A búvár alám kerül, hosszan nézek a szemébe, mire ő újra felmutatja az úját. majd némi levegőt kiengedve a buborékokat az arcomba engedi. Megcsináltam. Néha abban sem vagyok biztos, hogy valóban tempózok. Nem érzem az izmaimat, és már a hideget sem. A pulzusomat és a vérnyomásomat valószínűleg a mozgás tartja még szinten, bár már támadnak ostoba gondolataim. Tudom, hogy még a határ innenső oldalán táncolok. Öt kör... Öt kör a határ. Egyszerű magyarázata van annak, hogy ilyen gyorsan a hipotermia állapotába kerülünk. A jeges víz 25-ször gyorsabban fejti ki hatását az emberi szervezetre, mint a hideg levegő. Így könnyen tacsra tesz. Fogalmam sincs, hogy kerülök a medence széléhez. Jó pár másodperc elmúltával arra eszmélek, hogy a lábam feltolom, a búvára seggennél fogva taszigál, a kiképző meg a hónom alá kap. Cooper, hall engem? Hallom, de nem tudok válaszolni. A kezemet nézem. Szent meggyőződésem, hogy mozgatom. Próbálok rátámaszkodni, de a szemem nem azt látja, amiről én meg vagyok győződve. Nem mozdul a karom. Picsába. Összecsuklom. A melkasom a meleg kőre zuhan. A fülemben visszhangzik az utasítás. Négy kézlább várakoznak. Próbálom felnyomni magam, mert meg akarok felelni annak a parancsnak, ami az igazításnál elhangzott, és ebben a kiképző is segít, mert megragad a karomnál fogva. Ingat a kutyának érzem magam. Az is iszonyú nehéz, hogy ne döljek el egy oldalra, mint egy négy lábú. Egy arc tűnik fel előttem. A tudatom fogja, hogy a kiképző az. Mi a neve? Nem értem, miért kérdezi ezt, hiszen az előbb Coopert kiáltott. Amikor újra a képen beüvölt, akkor jövök csak rá, hogy ő tudja, ki vagyok. Itt most az a kérdés, hogy én tudom-e. Mi a neve? Cooper. Felelem azonnal, de köhögésben török ki. Egy másik ember is az arcomba mászik. Szétfeszíti a szememet, majd a hátamra csap, amitől újra köhögni kezdek. A pupillámat ellenőrizte. Amikor tovább lép, én is fel akarok állni, de két kéz a vállamnál fogva visszalök. Marad! A tekintetem egy pontra szegezem, és végre helyre teszem magam agyban. Egyenletesen lélegzem. Megszűnik a remegés és a szédülés, bár gyenge vagyok, de teljesen tudatában vagyok a helyzetnek. Megemelem a fejem, mire a kiképző a képembe vigyorog. Jól van. Fölállhat, Cooper. Maga fasz a gyerek. A melegkő a talpam alatt fura bizsergető érzést kelt bennem. Tétován álogálva figyelem, ahogy a többiek küzdenek a célért, miközben a testemre terítenek egy termótakarót. A kiképzés alatt nem kötöttem barátságokat. Senki sem érdekel. Csak magammal foglalkozom és Póllal, aki még bele sem ugrott a vízbe. Amikor találkozik a tekintetünk, próbálok bátorságot önteni belé, de nagyon nehéz, ha az ember látja, hogy mi zajlik körülötte. Életerős fiatalokat úgy hoznak a búvárok a felszínre, mint a holtakat. Kezük lábuk élettelenül himbálózik. Van, akit csak hárman képesek a partra emelni. Az egyik hatalmas pofont kap, majd a hátára fektetik, és tovább csapkodják. Nem térészhez, ezért a melkasát pumpálják, mire víz jön ki a száján, és köhögésben tör ki. Azonnal az oldalára lökik, majd a doki tüsténkedik körülötte. Kezdem érteni, miért van itt ennyi kiképző és búvár. Eszembe jutnak azok a bizonyos emberjogi aktivisták, és az ájult testeket elnézve vannak másodpercek, amikor igazat adok nekik. Felakadt szemek, hörgő hangok, remegésbe torkolló rohamok, üvöltések, észhez térítő ütések. Mind mi vagyunk. Ez tényleg a pokol kapuja volt, amihez mi simán álltunk. Akik segítségre szorultak, azok elbuktak, és körbevezetve a szemem rájövök, hogy az arány kurvaszar. Ez itt nem egy feladat volt, hanem egy rosta. Úgy, ahogy a kiképző mondta, ezt egyszerűen túl kellett élni. Az volt a megoldás. Én megcsináltam. A feladat után megkönnyebbültem. Azt hittem, ismét hatalmasat léptünk előre, hiszen a csapat nagy része távozott. Mindössze tizen maradtunk, köztük Pól is. Nem menne ki túl jól az úszás, miután kijött egy órán keresztül hányt, infúziót is kapott, de megcsinálta. Az éjszakát átaludhattuk. A nem túl korai ébresztő is gyanús, de vannak pillanatok, amikor jutalomnak véjük. Amikor ismét a medencéhez kísérnek minket, a legszívesebben felüvöltenék. Ugye nem még egy ugyanolyan napja, mint a tegnapi. Összenézünk páran, de nem merjük látványosan csinálni, nehogy a kiképző vérszemet kapjon. A medence látványától is rosszul vagyok, főkép, amikor a búvárokat is felfedezem. Kurva élet. A kiképzőnk föl sem sorakoztat minket, csak megrángatja a pólóját, ami azt jelenti, hogy vetkőzzünk le. Tesszük, amit tegnap, szinte biztos vagyok benne, hogy ugyanaz a feladat jön. Amikor készen vagyunk, egymás mellé sorakozunk, ő pedig alaposan megnéz magának minket. Kisé más hang kezd beszélni, mint előző nap. Tegnap megfeleltetek valamiben, amiben csak nagyon kevesen. Ha hiszik, ha nem, most azt akarom, hogy itt is feleljenek meg. Nem akarjuk magukat elveszíteni, mert nekünk ilyen emberekre van szükségünk. Elnémul. Én a vizet kémlelem, miközben valójában egy szavát sem hiszem. Ki akar minket csinálni? Mintha tudná, hogy mire gondolok, elém lépve szegezi nekem a kérdést. Nem hisz nekem, Cooper, igaz? Nem felelek. Azt hiszi most az a cél, hogy a tízből is kihújanak vagy a tem. Nem reagálok. Nem is pislogok. Fapofa. Suttogja, és fogalmam sincs, hogy ez most dicséret vagy szemrehányás. Tovább lép, már mindenkihez beszél. A tegnapi nehéz feladat után most olyasmi jön, nem fejezi be. Lehajol valamiért, de nem látom, hogy mi az, mert a szemem nem mozdul. Kifeszíti a karját, akkor látom, hogy egy bőröv van a kezében. Szóval most olyasmi jön, amit türelemnek hívunk. Amikor ezt kimondja, pár kiképző elvigyorodik. Van türelmük? Egyikünk sem felel. Türelmesen tudják bevárni a jót és a rosszat. A nap egyre erősebben tűz. Rohadtul tudni szeretném már, mi vár rám. A tekintetem kissé fölszegem, akkor veszem észre, hogy a startkőnél egy katona áll, és valamivel babrál. A kiképző észreveszi, hogy mit kémlelek, ezért rögtön engem vesz célba. Cooper! Igen, uram, lépek ki a sorból. Kövessem, bemutatót tartunk a többieknek. Fasza. Szó nélkül a nyomába szegődöm, és odébb sétálunk. A kőnél megáll, jó ideig a szemembe néz, majd int, hogy álljak fel. Föllépek, mire az ujjával egy kört leírva szólít fel arra, hogy forduljak neki háttal. A vízhez pördülök, állok, mint a szövek, mert fogalmam sincs mi jön. Bár kicsi a kő, de fellép mögém, és a fülembe súgja. Tegye hátra a kezét. Engedelmeskedem. Érzem, ahogy vadul összekötözik. Pár másodpercre lehúnyt szemmel mantrázom magamnak. Nincs baj. Kezek nélkül is simán leúszom a távot, akár mennyi lesz is. Ismét a fülemhez hajol, de hangosan mondja, hogy a többiek is hallják. Fantasztikus hírem van. A víz nem hideg. Az egyik búvár szemébe nézek, komolyan figyel. Tudom, hogy a langyos víz nem is volt olyan jó hír, mint hisszük. A tiszta fülembe súgja. Mit szól a fűthető medencénkhez, Cooper? További instrukciókat várok, de leguggol. Így kisé előrébb lépek. Egészen a kő araszolok, amikor megérzem, hogy a lábszáram nálmat at. Próbálom felfogni a látottakat. Az övet átvezeti a bokám körül. Szorosan összecsatolja a két lábamat. A csontok egymásnak feszülnek és sajogni kezdenek. Krisztus, ez nem úszás lesz. Mondjam a feladatot, vagy sejtik? Nem vár választ, rögtön előáll a farbával. Beugranak szépen a vízbe. Ne próbáljanak meg a tetején maradni, mert nem az a cél. Mintha maga a gonosz duruzsolna a fülemnél. Sőt, azt ajánlom, hogy ne ficánkoljanak, mert ha nem a lábuk érinti a medence alját, akkor nem tudják magukat majd a felszínre rúgni. pedig levegőt csak ott lehet venni. Röhögnek fel minnyájam. A hátamon végig csurog az izzadság. Szóval ez a türelem játéka lesz, és higgyék el, hölgyeim, nem csak a tüdejük edződik majd meg, hanem az elméjük is. Ez háború lesz a saját tudatukkal, agyukkal. A vizet kémlelem. Próbálok barátkozni a feladattal, de közben fogalmam sincs, hogy mire számítsak. Mindig van fegyverük, ne feledjék. Itt a józanság és a türelem lesz az. Talán már értik, miért neveztük el így ezt a kis gyakorlatot. Próbálok megfordulni és porra nézni, de inkább nem kockáztatok. Amikor a vízbe kerülnek, süllyedni kezdenek. Lassan. Nagyon lassan. Kúrva lassan. Egy örökké valóság lesz majd, mire leérnek a bedence aljára, ahonnan felökhetik magukat. Mint mondtam, ha ficánkolnak és jobbra balra dőlnek, akkor már el is cseszték. Adok egy kis segítséget. Van egy ötletem, miként érhetnek le minél gyorsabban. Bár nem látom az arcát, érzem, hogy elvigyorodik. Engedjék ki szépen a tüdejükből a levegőt. Tehát akkor érhetek le gyorsan, ha nincs a tüdönben oxigén. Sima fizika. Kivitelezhető? Elvenni magadtól azt, ami életben tarthat, csak azért, hogy újra a felszínre törhess érte. Halálfélelmük lesz. Nincs ellenség. Itt és most csak egyetlen démonnal küzdenek. Saját magukkal. Ugrani akarok. Kezdjük. Semmi dolguk nincs, csak várni. Próbálják meg kikapcsolni az agyukat. Nincs félelem. Megértették? Maguk kellenek nekünk, úgyhogy csinálják meg a szentségét, mert ha nem, akkor az is időpazarlás volt, amit tegnap véghez vittek. Kivár. vár? Add pár másodpercet, hogy motivációként értelmezzük az elhangzottakat. Nem egyszer merülnek le. Órákig itt leszünk, úgyhogy rendezzék be az agyuk fogaskerekeit hosszas kattogásra. Nincs ösztön. Nem harcolunk életért. Megértették? Türelem. Bármi történjen is, bármennyire félnek is, tudatosítaniuk kell, hogy bajtársak vannak maguk körül. Ránk vannak bízva. Az utolsó pillanatban is kijuthatnak a pokolból, mert maguk különlegesek, különleges bajtársakkal. Újra kivár, Sírja a csönd. Csak a medence szűrőberendezése ad némi háttérzajt. A szervezetük ugyanúgy reagálni fog az oxigénhiányra, mint tegnap. Talán el is fognak ájulni. Sőt. Biztos, nem csak a testük készül majd ki, hanem az elméjük is. Ne feledjék, aki a halált hosszú órákra megvendégeli, az mindig megtörik. Aki a halált hosszú órákra megvendégeli, az mindig megtörik. Miért hangzik ez úgy, mintha apám mondta volna? A szívem vadul zakatolni kezd az öregem emlékére. Érte is csinálom. Van kérdése, Cooper? Igen, uram. Mi a jel, ha baj van? Nincs jel, Cooper. Észreveszi a búvár, ha szarban van. Ő a bajtársa. Ha nem, akkor meg így járt. Mielőtt felfoghatnám, mit mond, meglöki a hátam és a vízbe taszít.